і виявляти незламну волю до життя. Воля до життя. Десять років тому султан звелів старому тезкіристу Лятифі зібрати для нього все найліпше з османської поезії за всі віки. Лятифі на кілька місяців засів у старій книгозбірні султана Баязида, перегортав рукописи, шарудів папером, рипів каламом, бризкав чорнилом сам, гримав на підлеглих, приділених йому для переписування. Невтішна в материнському горі після смерті Мехмеда, Роксолана металася тоді, не знаходячи собі місця від розпуки. Ніхто ніколи не знав, чого забажає султанша, куди захоче піти або поїхати. Так опинилася вона в книгозбірні Баязида, не давши ні часу, ні змоги наляканому лятифі зникнути з перед очей. Розсипаючи рукописи, загортаючись у свій широкий темний халат, Старий схилявний гнучке кістляве тіло в низькому поклоні, намагався непомітно просунутися до виходу, вислизнути з приміщення, щоб не накликати на себе високого гніву. Але Роксолана показала йому рукою на його місце, сама підійшла до старого, ласкаво привіталася, спитала, як просувається його робота. «Я знаю, що його величний султан доручив вам укласти тезкіре славетних османських поетів, мешахір Ушшуара» сказала вона, і мене теж цікавить ваша благословена робота. Лятифі приклав пальця собі до ока, жест, що мав означати «Ваші бажання для мене дорожчі від мого ока». Тоді став перелічувати поетів, яких він уже вніс у свою тезкіре. Антологія. Румі, Султан Велед, Юнусе Мре, Сулейман Челебія, автор божественного Мевлюда, «Але я, нікчемний раб Всевишнього, зіткнувся з деякими труднощами, ваша величність. Хай дарує Аллах вам щасливі й довгі дні!» Роксолана усміхнулася. «Я думала, труднощі бувають тільки у поетів, коли вони складають свої пісні», – сказала вона. «Моя султан, що вклонився Лятифі, над поетами тільки Бог, а наді мною великий султан, хай подовжиться його дні і хай його могуття розділяться на всі чотири сторони світу». Султан же заклопотаний високими державними справами і законами. Чи ж смію я турбувати його своїми дрібними клопотами? Вона хотіла сказати, можеш спитати у мене, я передам султанові. Але суто жіноча цікавість штовхнула її поговорити з цим старим мудрецем докладніше. Звелівши принести солодощі і напої, Роксолана примусила Лятифі сісти на подушки навпроти себе, уважно проглянула вже переписані розділи тезкіре, тоді ласкаво спитала «То в чому ж ваші труднощі, шановний і премудрий Лятифі?» «Ваша величність, – сполошився старий, – чи ж смію?» «Коли султанша питає, треба відповідати, – грейливо погрозила вона йому пальчиком». Лятифі зітхнув. Коли я брався за цю справу, то все здавалося таким простим Тепер сумніви шматують мою старечу душу Розум скаламутився Розгубленість запанувала в серці від першої до останнього намазу Бесідуючи за лахом, щоразу допитуюсь, кого включати в мою тезкіре Кого вписувати для найясніших очей великого султана Кого вибирати? Допитуюсь і не маю відповіді Роксолана навіть не здивувалася, кого включати? Хіба не ясно? Всіх великих. Моя султанша, молитовно склав у ході своїй долоні лятифі. А хто великий? Той хто славний, тоді старий Тизкірист і назвав ім'я на семі. Хто це? спитала Роксолана, я ніколи не чула його імені. Я вчинив гріх, потривоживши ваш царственний слух цим іменем. Цей чоловік був боговідступник. «Тоді навіщо ж?» Але і великий і поет», – квапливо додав Лятефі. У чому його боговідступництво? Він ставив людину вище від Бога. А в чому його велич? В тому, що возвеличував людину в прекрасних поезіях. У нього є такі вірші. «О ти, хто називає камені і землю перлами, хіба людина в своїй привабливості не перлина?» «О, ти, що прагнеш досконалості, дбай про душевну красу, душевна досконалість в людині, хіба не перелина?» І ще багато подібних віршів. «Чому я ніде не зустрічала його поезій?» – поспитала Роксолана. «Вони не проникають у палаци, хоч увесь простір наповнений їхньою музикою. Десь вони є записані?» «Так, ваша величність».